Haliho. mindig a részt szokta mondani, hogy halihó. Itt leszek, de olvasni fogok, mert rövid volt az éjszaka, az is annyi minden tehát hogy Ha Felhívnak, reagálok, de Közéleti az itt az utolsókat rúgja, és az rengeteg időt és energiát veszel. el. Tudnék mesélni, de valahogy diszkrét lettem itt az elmúlt időben. Éjj. Majd aláírásokat fog kérni megint tőletek, mert ellettek ront. Ilyen, igen, ez autógram. Éjj. Jajjaj, oh. ó, ij. oh. jajj, én vagyok a férfi, aki sohasem nyugod, mm. 14 Talán tizennegyedike van. Igen. Hordtam az órámat, ami be se volt kapcsoló, ez körülbelül mutatja a mai állapotot, ij. Egyáltalán be fog ezt kapcsolni. 061-712-42, erre reagálok, vagy sem. A kezem valami szörnyi állapotban van. Lassan a kezem állapotát fogom elnyerni. Minusz két fok van svábhegyen, itt Békás megy jelen mínusz négy, és olyan köd, hogy fú. Nagyon jó az óra, mert először mindig azt az időpontot mutatja, amikor először állították be. Van neki emlékezete, legalább neki van emlékezete. 061-712-42, ez a kejfejjáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezőkvel, amit Fiala János 14 éven aluljaknak nem, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés, minden nap kísérleti műsor és utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és egyáltalán. Legyen a Beautiful Day, hát végül is azzal amit tudunk kockáztatni. De melyik az első oldal? Na mindegy. Terep azt mondtam, hogy lehet jelentkezni vendégségbe a jövő hétre, Egynél többen jelentkeztek, de a jelentkezők számától nem voltam a hozzá téve, hogy nem muszáj. Jelen állapotban egyáltalán nem biztosította a jövő hét pénteki műsor, sőt a csütörtöki is kockáztatva van, de annál többet lehet akkor pihenni. Ija. Állítólag ma ismét van a hangfunkció visszaszereztük. Na, nulla hat egy 712 061 egy ma a 2021, december 14-én, kedden. Nem tudok úgy olvasni, mint a korvói Péter tudott. szilárda napja van. Aki eljön a jövő héten reggel, hétfőn, kedden, szeldán, csütörtökön vagy pénteken, dörö.fialajan, név névtelefonszám, fél után már Péter ma holnap nyolc-tól talán Várnai László lesz, nyolc től Dalia László restanciákat törlesztek pénteken vagy csütörtökön, még nem tudom pontosan, hogy ugye, egy csütörtökön van magyar zeneháza, viszont a jövő héten én már semmilyen közéleti témával nem nagyon szeretném foglalkozni, így az a kérdés, hogy vajon át tud-e a Györgyeviccel való beszélgetést péntekre. Kisabrussal lesz, miről beszélgetés most, házkutatás után. Fűjjes balázs is lesz. Hatolcsi György azóta tovább rabolta Budapestet. Gőzerővel készül a közélet a jövőévi választásokra, vagy nem készül a jövőévi választásokra, de egy ilyen. Hát, hogyha ez bor lenne, hogy akkor ez a forrás, ami most van, ez vajon hova vezet, nem tudom. Én minden esetre úgy döntöttem, hogy januártól, 5-től vagy 6-ától, hogy csütörtökön kezd a Kejfei abban is megállapodás született tegnap, majd megnézem, ugye megmondta, hogy milyen nap. Csütörtök vagy hagyadik. kér, hogy de hát nem ébresztett fel, hiszen én 4-0-8-kor keltem. Óhaj, Sóhaj, Panasz 061-712-42 a beautiful day. Akkor elmegyek a papírjaimhoz, felveszek egy másik szemüveget, hogy olyat is lássanak. És a maguké vagyok, a felhívnak, majd ezt viseljék el, amíg a papírjaimból visszajövök. döntöttem, hogy jövőre be kapcsolom a választásokra az összes rakétát. Átlis másodikáig kibírom. Lesz itt korlátozott apokalipszis mindennap. választási üzemmódba kapcsoló, és április másodikáig kibírja. Ez azt jelenti, hogy lehet tudni, hogy április második elletnek a választás Azt ezt... Bejelentették el? Nem. Miért kezd bejelenteni? Bejelentik. Én úgy tudom, hogy április másodikán. Köszönöm szépen. Szívesen. Én ezt be kell jelenteni. Azon gondolkodom, hogy én azt szeretném -e, hogyha a kejfejjáncs egy üzenőfüzet lenne, és itt jelentenének be dolgokat. Nézzék, hogyha ezt a korlátozott apokalipszis keretében tudnám kezelni, ha tudnám kezelni, ugye az információ azért az mérhetetlenül akcelerál, akkor nem venném rossz néven. Ha elveszteném ezáltal az uralmat, magam és az események fölött, akkor meg visszaadnám, csak tudnám kinek. Még most is feltetnek Márkizai Péternek kérdéseket dörö.fialajanos.gmail.com, telefonon gmail.com, föl, mert irkálni nem fogok. You won't live any longer But it'll feel like it oh. I lost myself in the summer rain I lost myself I lost myself in the summer rain I'm myself I lost myself in the summer summer rain, I lost myself, now there's no one else in the summer rain. Zavarhatnak, ha akarnak. 061 712 42 nem zavarnak. Tebbé-kevésbé utal értem magamára, mennyiben ez lehetséges. Egyéb iránt is ilyenkor általában az a dolgoknak a rendje és módja, hogy az ember fejében összeáll egy olyan kép, ami alapján a másikat elkezdi kérdezni. És ebből a szempontból nagyon tanulságos lenne, ha tanítanék egybevetni azt a két beszélgetést, amit én folytattam tegnap Bálint Ferenccel, azért említem az enyémet hamarabb, mert az időben, Hamarabb volt a szomszédnéni produkcióval, és azt, amit a Spirit e, öt 5 óra után lehetett hallani, kíváncsi lennék e, a véleményükre, ha a kettőt egybevetnék különböző szempontok alapján, miután azonban az ezzel kapcsolatos ismeretanyag nagy valószínűséggel hiányzik, ennek következtében csak ajánlani tudom. Időhiányában nem nagyon tudok ilyen szemesztert indítani, de ha lenne időm és energiám, akkor azért tudnék erre vállalkozni, hogyha felkérnének, de jelen pillanatban éppen azt jelentettem be, hogy január elejétől hogyan fogok turbón üzemelni egészen április másodikáig. 06171242, a kérdést akarnak intézni már Péterhez e-mail -e megtelték, döröpontfialajanoskokmail.com. Egyben jelentkezhetnek hétfőket, a csütörtök, illetve péntekre, hogyha bejönnének ide, és együtt karácsonyoznának a stábbal. Névtelefonszám, döröpontfialajanos kokacgmail.com Tudom egy dátummal. Január 6-a csütörtök. 061 Beszélgessünk. Akármiről. Beszélgessünk. Szerintem itt hideg van. Arról ne beszélgessünk, és csak mondom, hogy szerintem itt hideg van. Szerintem ez már volt. Nem fogunk beszélgetni? a következődöm, a of the river <laughs> Ad A Netflixen egy Miles Davis dokumentumfilm, és nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlom. Nagyon megható, de nagyon őszinte. Meg hát fantasztikus zenészek vannak benne. Az a jó, hogy nem csak fakértők vannak, hanem a zenész társaik nagyobbak, nagyon. Ha még nem láttad.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 egyké 12 42 gyyankettő először másodszor senki többet is a stream Just Fiola János Fialá, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez egy olyan műsor, amely számtalan alcíméből az egyikben azt hirdeti, hogy elválasztja a fontos fontos talantól, vagy legalábbis bátortalan kísérletet tesz rá. Amikor ön különböző helyeken nyilatkozik, utólag elgondolkodik azon, hogy végül is fontos vagy fontos talan dolgokról beszélgettek, független attól, hogy a politikusok általában tiszteletben tartják beszélgető és arra válaszolnak, amit kérdeznek. Előfordul, igen, és igen, egészen biztosan. De fontos dolgokról beszélgetnek? Még ezt sem állítom. Minden reggel, amikor elkezdek interjúkat készíteni, meg amikor emberekkel beszélgetek, akkor az egyik legfontosabb dolog az, hogy összeálljon az embernek a fejében egy kép azzal a kapcsolatban, hogy mit is akar a másiktól. És aztán egyszerre csak vannak dolgok, amelyek ezt felülírják. Um, olvasom önnek, én is egy fél percet olvastam. Ez egy ma reggeli háromnegyed ötös hír, nem tudom, találkozott-e vele? az. ön <tos> lakóhelyétől nem messze történt hét illegális migráns vesztette életét heten abban a balesetben, amelyik hétfőn éjszaka történt múrahalomnál négyen megsérültek köztük a sofőr is mint ahogy arról korábban beszámoltunk a baleset 2021. december 13-án 23 óra 40 perckor történt Múrahalon belterületén egy szerb honosságú egyterű sofőrét a mélységi ellenőrzésben résztvevő rendőrök igazoltatni próbálták, ám a férfi ezt észlelve nagy sebességgel megpróbált eladni a helyzetet. A jármű akkor egy háznak csapódott és felborult, az autóban a sofőr mellett 10 illegális migráns utazott. A balesetben a sofőrrel együtt négyen megsérültek, a többiek a helyszínen meghaltak. A rendőrök a férfit elfogták, előállították és vétele mellett ellene. Embercsempészés és halálos tömegszerencsétlenség okozása miatt indul eljárás a Csongrágy család megyei megyérendőr kapitányságon. A hír halatá mi jut az eszébe? Hát azt szerintem végtelen az emberség nyilvánvalóan. Hét embernek a haláláért felelni, ez uh, mérhetetlen. mérhetetlen tragédia természetesen, és bűncselekmény. Azon a környéken, ahol ő lakik Múrahalomöttől, nincs nagyon messze helytől. Nem feltétlenül ilyen súlyosságú hírek, de embercsempészetről való hírek nap, mint nap vannak. Ön a migrációval kapcsolatban nem feltétlen egy ilyen hír kapcsán, de akár egy ilyen hír kapcsán mit gondol, milyen súlyosságú probléma Magyarországnak és az uniónak ez van-e önnek, mint miniszterelnök, jelöltnek bármi teendője és üzenete a népnek nap, mint nap? Változik-e bármi is a tekintetben, hogy éppen meghalnak egyen, ketten, hárman, négyen, ötön, haten, heten, vagy senki nem hal meg, de folyamatosan történik? Az Orbán kormánynak az a hazugsága, hogy megállították az illegális migrációt, az ilyenkor a napvilágra kerül. Tehát nyilvánvalóan nem állították meg a migrációt, az illegális migrációt sem, mert az összes többi szervezik. Az illegális migrációt az pedig láthatóan vagy elkűrik, vagy nem képesek megakadályozni. Amikor egyetlen egy autóban két illegális migráns meghal, annál nagyobb bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor nem állította meg az illegális migrációt, nem kell. Ha valaki esetleg mégis kíváncsi erre, akkor tudja, hogy naponta több tucat illegális migráns lépi át a magyar-osztrák határt, és az osztrákok elkapják. Tehát, hogyha még az osztrákok is több tucat kapnak el naponta, akik Magyarországon keresztül érkeznek Ausztriába, akkor kijelenthetjük, hogy továbbra is Magyarországra százak lépek meg illegálisan minden nap. Tehát, hogyha a Fidesz erre képtelen volt, akkor egészen biztosan hamis az a retorikája, ami alapján ők azzal vádolják az ellenzéket, hogy majd akkor itt migránsok fognak beérkezni. Hazában nem, most érkeznek be migránsok, ráadásul a túlnyomó részét a migránsoknak egyébként a Fidesz telepíti be. És most itt. De milyen módon? Hát ennek is több módja van. Egyrészt vannak menekültek, és soha nem emeltem kifogást az ellen, hogy Orbán Viktor is több ezével fogadott be menekülteket, most épp Afganisztánból, de korábban természetes módon a háborús újtott a Szíriából, vagy Irakból is. És soha nem kritizáltam Orbán Viktort ezért. Ezt szeretném hangsúlyozni. Azt gondolom, hogy keresztény és nemzetközi kötelezettsége minden országnak, Magyarországnak is a bajba jutottaknak egy részén, saját magának is közvetlenül segítenie tehát az, hogy Orbán Viktor menekülteket fogad be, ezt bár ő tagadta, és aztán az Altusz nyilatkozatból derült ki 2018-ban, de ez nem kritikatárja. E azt, hogy egy gyűlöletkampányt folytattak 2015-től a gazdasági migránsok ellen, a nyilvánvalóan magyarul nem beszélőknek magyarul írták ki óriás plakátokon több száz vagy több ezer helyen az országban, hogy a Magyarországra is nem veheted el a magyarok munkáját, Hát ezzel szemben a gyakorlat az, hogy amit Orbán Viktor még 2002-ben kijelentett, igaz nem a magyaroknak, hanem az amerikai befektetőknek, hogy Magyarországra szerinte több millió külföldi migráns munkaerőre van szükség azért, hogy a gazdasági fejlődés biztosítani lehessen. Nos, ezt a kijelentését azóta ritkán idézi Orbán Viktor, viszont a gyakorlat pontosan ezt mutatja. 2018-ban, 2019-ben, még eljövő, 55 ezer migrást telepített be Magyarországról, bármikor 2020-ban a pandémia csak 43 ezer, 44 000, ez pont horddőző vásárhely lakossága van értékű, tehát minden egyes évben egy vásárhely nyíl lakost telepít be, ami hát szomorú, de nyilván még ez sem, vagy éppenséggel alig tudja ellensúlyozni azt a népesi csökkenést, ami a Magyarországról kivándorlók miatt van. Az itteni életkörülmények, a leromlott egészségügy és oktatás, az iszlantos infláció. A korrupció megfélemlítés miatt Magyarországot 800 ezer magyar hagyta, de minden hatodik magyar külföldön születik. Orbán korábban azt mondta, azt hogy. Tudjuk, hogy a pandémia okán hányan tértek vissza? A pandémia okán tavaly 100 ezrek tértek mert bezártak az ausztriai égtermek és szállodák. Én akkor már akkor azt sürgettem, hogy kellene ezeknek az embereknek vállalkozási munkahely lehetőséget biztosítani hogy maradjanak is itthon. Sajnos a kormány ebben sem tett azért, hogy a pandémia miatt idéglenesen visszatértek. visszatérteket, ami az itthoni letelepítést illeti, az azzal kapcsolatos számok azok e, helytállóak, tehát azoknak a forrásaival öntisztában volt? Hát, hogyha van. most az, az előbb említett 54 ezer számokról beszélünk, a KSH-nak a honlapját meg kell nézni. Minden nemzetközi statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt években Magyarországon nőtt legjobban a migráció. Tehát Orbán Viktor szavakban migráció ellenes. Semmelyik másik európai országon nem nőt olyan gyorsan a befogadott migrások száma, mint Magyarországon. És akkor még hadd említsem meg azt a 20 ezer letelepedési kötvényes migráns, akiket azért telepített de Rogán baráti köre. 162 milliárdos haszonnal. 17 milliárdos veszteséget okozva az államnak és az adófizetőknek, hogy aztán még csak azt se ellenőrizzék, hogy milyen bűnözői terrorista hátterük van ezeknek az embereknek. Zai Nafa nemzetközi körözött terrorista, például így került hazánkba, de azóta is fogtak el, például Lukasenkának bűnözőjét, terv, vagy, Csehországban magyar vízummal. Tehát az, hogy Orbán, mit bűnözőknek ad magyar és sengék vízumot és letrapélés engedélyt, az végképp felháborító. És természetesen az ellenzék ezt mind meg fogja fordítani. Mi azt fogjuk, hogy azt fogjuk elősegíteni a választási győzelmét után hogy a most külföldön élő dolgozó magyarok minél hamarabb hazajesen, mert megfelelő körülmények, szabadság és jólét várják őket itthon, és ezen túl pedig az eddig Orbán által befogadott migránsokat át fogjuk világítani, és minden bűnözőt ki fogunk adni. Nem fogjuk megtörni, hogy az egyébként is Magyarországon így is túl sok bűnöző De mellé, ilyen számban hogy ugye 10.0 számban említett letelepítetteket. Most akkor a letelepedési kötvénnyel rendelkezők lesznek átvilágítva, mert ugye itt ha összeadjuk a számokat, akkor az egy hat számjegyű, és emberekről nem beszélünk számjegyek kapcsán, tehát hogy százezrekről, ugyan nem, de százezrekről. Vannak, akiket Orbán igen. De mindenki át lesz világítva, vagy ezt valaki eldöntő, ki lesz átvilágítva és ki nem? Én elsősorban azt szeretném, hogyha a bűnöző hátterőket ki tudnánk szűrni. Ezeknek a többsége nyilván nem munkavállalóként, hanem a letelepedési kötvényel érkezett, de természetesen... Nem elég csak a letlepedési kötvényeseket átnézni, mert akkor a a Csehországban elfogott bűnözőjére nem bokkannánk rá soha. Az elmúlt időben a, a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységéről a legszerteágazóbb képet kapta az ember, amiről ön beszél, ott olyan munkát kapnak még pluszban, amivel korábban nem rendelkeztek Magyarország. Egyébként e tekintetben mennyire tekinthető átlagos országnak, én ugye egyszerre csak egy helyen tudok élni, de az ezzel kapcsolatos hírek egészen Kövér Lászlótól ö, odáig, ami ö, a Direkt 36 Pegasus történeteit illeti, olyan képet mutatnának, majd mutatnak, mintha az ember egy science fiction látna, egy moziban ülne, és nem a valóságban élne. Hát ami végtelen felháborító, hogy nem csak azt látjuk, hogy a terroristákat nemhogy kívül tartanák, hanem maga a kormány hozza be. Ott, akit szintén egy nemzetközi terrorizmusért üldöztek, a terroristaként, azzal Orbán Viktor együtt vacsorázik, és a családja együtt üzletel. De hát most kiről van látjuk, szó? Fáraóról. Tehát a terroristákról. Én csak azt akarom, a Pegasushoz ez úgy kötődik, hogy Kövér László már 2020-ban kijelentette, hogy számára nem a terroristák, hanem az ellenzék a nemzetbiztonsági kockázat. És ezek után ne csodálkozunk azon, hogy azt a Pegazus szoftvert, amit a világon mindenütt a terroristák ellen használnak, Magyarországon az egyébként általuk beengedett terroristák ellen nem, viszont az ártatlan, tisztességes ember, ellenőrzéki emberek ellen igen, használták. Ez a Pegasusos lehallgatási botrányok tehát hihetetlen. Fölháborító módon rámutat arra, hogy egy milyen aljas rendszert épített ki Orbán Viktor, ahol még a saját embereit, Áder Jánost is megfigyelik Áder János keresztül. A saját e, vállalkozóikat is megfigyelik, az ellenzéki e, újságírókat megfigyelik, és hát olyan e, ellenzéki jelölteket, mint Gyenes Szilárd Balasogy Armaton induló közös ellenzéki jelölt, vagy Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetője, és az új kezdett pártnak a vezetője. Tehát, hogy ártatlan embereket figyelnek meg, pusztán azért, mert e, attól félnek, hogy ennek a korrupt véget akarnak venni, miközben a terroristákat ők maguk hozzák be ebbe az országba. Ugye Fritz Tamásnak az Következmények nélküli ország kifejezés, amit én amikor csak módonban állt száfolok, hiszen nincs következmények nélküli ország, arról lehet szó, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, hogy bizonyos dolgoknak más következmények kellene, hogy legyen, mint ami bekövetkezik, Egyet. de hogyha nincsenek következmények, vagy nem olyan következmények vannak, az is következmény. Van talán egy értelmiségi réteg. Az ellenzéki politikusok mindenféleképpen ebbe a körbe tartoznak, akik fel vannak háborodva mindattól, ami a pegazus történethez tartozik, a tényétől egészen a mindennapi kommunikációjáig. De az, hogy az emberek ettől fel lennének háborodva, persze ez egy jogos kérdés lenne, hogy ön visszakérdezne, hogy hogyan kéne ezt mérni kilóra vagy méterre, de nem tudnék jól válaszolni. De ön milyen mértékben van tisztában, különös tekintettel az ön sajátos kommunikációját is véve a magyar néplélek érzékenységével kapcsolatban, miközben a magyar népléleknek nincsen érzékenysége, mert mindenkinek más érzékenysége van. Ön érzékeli azt, hogy egyébként az emberek zömmel, mire hogyan reagálnak, ahogy egyébként egyértelmű, hogy nyáron kevés ruhát hordanak, télen pedig sokat? Én azt gondolom, hogy a legjobb mérce az, hogy az ember sokat beszélget, beszélget emberekkel. Óhatatlan, hogy itt abban a csapdába esnek sokan, hogy a saját baráti körük, a saját buborékjukban gondolkodnak, és igen, mi ellenzékiek hajlamosak vagyunk azt hinni. Minek van buborékja. Mindenkinek van, nekem egy picit nagyobb, mint az átlagnak, hiszen most éppen Albert Isára megyek egy kampány eseményre. Ezt követően az országház előtt fogunk találkozni a 160 jelöltből minél többel, és a most jelenlegi parlamenti képviselőkkel is. Minden alkalommal, minden héten, hogyha más nem az utcán leállítanak emberek, vagy a piacon leállítanak vásárhelyen emberek, a mise után beszélgetünk a tempom előtt. Tehát, hogy nyilván van egy buborék, az is egy buborék, egy kicsivel nagyobb buborék, mint egy átlag politikusnak, vagy egy átlag ellenzékinek, és hozzám is viszonylag kevés. Tehát nem, nem tagadom, hogy a csideszes polgárok mondjuk ritkában állítanak le, mint az ellenzéki érzemű vagy velem szimpatizálók. De ettől független azért eljut hozzájuk egy-két dolog. Vagy éppenséggel a Fidesz egy-egy vezetével is sikerül beszélgetnem, akár a Megyegóvárosok Szövetségében, ahol mégiscsak 23-ból 13 polgármester Fideszes, vagy éppen egy polgármester főzőversenyén még szeptemberben kell, ami minden évre megrendezésre kerül, és ott is beszélgetünk és vitatkozunk sokszor Fideszes politikusokkal is. És azt látom, hogy vannak olyan dolgok, amiket ők is szégyelnek. Nyilván ez az elhallgatásban megnyilvánul tehát amikor az ellenzéki ö, szavazókat fölháborító legízléstövenebb, busztustólabb esetek, azok ö, el se jutnak az emberek jelentős részéhez, mert a kormánypárti média meg sem említi őket, mint ahogy az egész előválasztásról például. Egy szót se szólt a kormánypárti média. Tehát képzelje, hogy 850 ezer ember leadja a szavazatát, kiválasztja az ellenzéki jelölteket, a miniszterelnök és az MTI, illetve az M1, Kossuth Rádió, ezek meg se emlékeznek róla. Tehát ebből látszik, hogy micsoda buborékban igyekszik tartani a Fidesz a szavazóit, hogy mennyire ostobának nézi őket, hogy migráns ellenesnek állítja be magát, miközben csak ő telepíti be a migránsokat hogy kommunista ellenesnek állítja be magát, miközben az egyetlen párt, aki nem szavazta meg az a kommunista ügynök a nyilvánosságát, az a Fidesz, hogy meleg ellenes kampány, gyűlöletkampányt folytatnak, miközben nyilvánvaló, hogy a legtöbb melegéppen a Fideszben van, pedofil ellenesnek, gyermekvédelmének Itt közbe kell, hogy várnom. két okból. Az egyik az, hogy van egy kérdés, a másik pedig az, hogy nem adhatom ki az informátoromat, de e, külföldi elemzőkkel való kapcsolattartásában arról volt szó, hogy külföldi elemzők, aki kiválóan tisztában vannak a magyar viszonyokkal, és önt is jól ismerik, azt mondták, hogy ön két órára van specializálva, vagy két óra a szavatossága, amely két óra alatt ön bárkit levesz a lábáról, ha két óránál többet beszél, már pedig ön képes arra, hogy két óránál többet beszéljen, vagy egy olyan közegben legyen, ahol két óránál többet van jelen, akkor veszít a hatékonyságából. Nem tudom, hallotta már-e ezt, és hogyha nem sértődik meg, akkor elgondolkodik-e rajta? Igen. Lehetséges, nem tudom még egyelőre. A feleségem elég sok időt töltöttem, kicsi többet, mint két órát. Egyelőre nagyon jó vagyok. Értem, a nem a, nem a 30 éve vagyunk együtt. Nos, tehát nyilvánvalóan most én csak a vicc kedvéért mondtam. Valóban van egy ilyen visszajelzés felém, hogy mindenkinek jár 10 perc már, Péter. Tehát, hogy egy, nem is két órát, hanem ezt mondták, hogy ha 10 percet minden választópolgárral tudnék beszélgetni, akkor egészen biztosan. De Igen, csak azzal tisztában van-e, de... hogy lehetséges, hogy a 11-ben lassan elkezdenek távolodni öntől? Nem, ezzel nem voltam tisztában, de el tudom képzelni, hiszen nagyjából ugyanazokat az üzeneteket érekszem átadni, amiket kvázi súlyból. De még menjünk vissza az, az egy... menjünk vissza az egyházakra. 15 Magyarországi Egyház képviselője a minap közös nyilatkozatban egyértét... egyetértésüket kifejezendő aláírásokkal látták el az alábi mondatot. A nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Ön akar -e ehhez kommentárt fűzni? Mintha ezt az egyházat adták ki, a legnagyobb egyetértéssel tudok kiszagyolni az egyházatnak a saját hitének a megválására. Én magam katolikusként ugyanezt vallom. Természetesen politikusként viszont azt vallom, hogy semmilyen szempontból nem lehet megkülönböztetni. Állampolgárokat mondjuk, már nem semmilyen szempontok, de hogy mondjuk a bőrszín, származás vagy épessége szexuális orientáció alapján nem. Ön vélie azt, hogy vazallusi, ugye ez túlzás, de hogy függő viszonyt alakított ki az egyébként elvileg szekuláris állam az egyházakkal abból adódóan, hogy a pénzügyi viszonyból adódóan az egyházak meglehetősen megengedőnek tűnnek sokak szerint az állampolitikájával kapcsolatban általában, bizonyos területeken pedig különösen. Hát az egyik én magam is két történelmi egyháznak a vezetőivel, a legfelső vezetésével, nem egy emberrel, hanem egyszerre, többel tárgyaltam az elmúlt hetekben. És nyilván ezt a e, sorozatot ezt folytatni fogjuk a jövőben is. Tehát nagyon fontos az, hogy a magyar egyházaknak az álláspontát is megismerjük. Sőt, Lukácsik Katalin vezetésével még ugye, ugye a munkacsoport is összeállt, ahol a zsidóságtól, a zsidóság a kisegyházakig, és Bármiklóz püspökatyái többen dolgoznak azon hogy a magyar egyházak finanszírozását átalakítsuk. Itt egy nagyon fontos szempont az, hogy nekik valódi függetlenséget biztosítsunk, hogy többé ne legyenek kiszolgáltatva a mindig változó politikai hatalomnak, ne lehessen őket zsarolni például a pénzeikkel, a pénzek odadásával, vagy elvételével, abba, hogy az egyébként az értékrendjük ellentétes ideológiájú és gyakorlatú kormány támogassanak, pontlok itt most a tényleg minden háborító korrupcióra de hát nagyon sok más egyházak számára elfogadhatatlan kormányzati magatartása is, amik ellen szerintem pont azért nem emelnek szót, mert közben meg stadionokat kapnak, meg intézményeket. Uh, ugyanakkor egy tegnapi késő délutáni hír. Hogy az emberi méltóság feltétel nélküli a magyar zsidó hitközségek szövetsége neve is szerepel egy olyan nyilatkozat aláírójaként, amely az elidegeníthetetlen emberi méltóságot összeköti a férfiak és nők közötti házasság intézményével. Javasoljuk, akikkel sok tekintetben közös örökség hordozói jörzői tanúi vagyunk, hogy ők is gondolják át a vonatkozó mondat értelmét, szervezetünk továbbra is vallja, és így tovább, és így tovább ezért a Macis elnöket társadalmi párbeszédet kezdeményez mindazokkal, akik a különböző platformokon kifejtették, ezzel kapcsolatos véleményüket. Tehát itt is, hát ha nem is mondom, hogy megbomlott az egység, de úgy tűnik, hogy nem pontosan úgy van, mint ahogy ez korábban volt. Őszintén hát, ebből egy mondatot ragadnék vagy egy gondolatot, az a társadalmi párbeszéd. A mi felméréseink szerint a magyar lakosság többsége az semmilyen diszkriminációt nem óhajt a melegekkel szemben, Nyilvánvalóan így jön ez valójában a Fidesz kommunikációval szemben a Fideszes közösségben is, hiszen ott is nagyon sok homoszexuális ember van. Én azt gondolom, hogy legnagyobb pártként és egyébként is valószínűleg a legtöbb meleg is a Fideszben van. Tehát szerintem mindenkinek katolikusoknak is fölül kell emelkedni azon, hogy a mi vallásunk szerint mi hogyan szeretnénk élni az életünket, és el kell fogadni azt, hogy más emberek máshogy akarják kérni az életüket. Az, hogy számomra az abortusz vagy a, a vállás az elfogadhatatlan, az nem azt jelenti, hogy törvényre kellene például a vállást betiltani, szó sincs róla. Én hasonlóképpen állok a melegházasság ügyében is, tehát az, hogy nekünk katolikusoknak más a véleményünk a házasságból az egyáltalán nem jelenti azt, hogy mi beleszólhatnánk abba, hogy két ember, akik azonos neműként szeretnének együtt élni, azok az állam keretei között ezt ne gyakorolhatnák. Egyébként nagyrészt ma is, hiszen a polgári élettársi közösség az gyakorlatilag azonos jogokat biztosít, tehát én nem szeretném, hogyha bármiben korlátoznánk egymás jogait a tekintetben. A vallás pedig maradjon mindenkinek a saját legbelsőbb magánügye. Nekünk meghatározza az életünket, okay. de másokra nem szabad ráerőltetni. Ön gyakran hivatkozik adatokra, és nem a Szörlőség gyöngyének is beszélt közvéleménykutatásokról, mert hogy nagy energiákat fektetnek erre. E, milyen mértékű, tehát milyen tevékenységről van szó, hiszen ezt először ön a miniszterelnök jelölti vitán említette, ahol némileg kétkedően néztek örre, aztán az idő úgy tűnt, hogy önt igazolja, és azóta is rendszeresen számol be arról, hogy nagy populációt különböző kérdéskörökben feltett közvérőink kutatásokkal dolgoznak, vagy dolgozik. Sokszor beszél ön is első szám egyes személyben. Kérdezem öntől, hogy erről lehet-e többet tudni? Hát először is nekünk is van egy olyan munkacsoportunk az ellenzéki együttműködésben. Most már egy kampánystáb dolgozik itt a választások sikeréért, és ebben a kampánystábban nagyon sok kutató kutatóintézetnek a munkatársai tőnek egy közös csapatban. Tehát van egy külön közvélemény kutatási csoport. És én csak gyakorlatilag különben publikus információkat kapok ebből. Van néhány olyan kutatás, amiről én csak ennyit hallok, hogy hogy ki, hogy mondjuk az elszámoltatáshoz, és 80 támogatja. Most én nekem ez bőven elég természetesen, tehát én nem olvasgatom végig ezeket a kutatásokat, de ezeket publikálni szokták, tehát akár a mondjuk hozzánk, más szempontból, hogy Kéz kapcsolatán keresztül a közlálló civitás intézet, amely például ezt az elszámoltatás kérdését vagy az eurót, vagy az hasonlókat mért az elmúlt egy évben, és abból voltak hasonló következtetések. Ezeket mindig publikálni szokták, mert általában ezek az intézetek, ezek nem a fióknak dolgoznak. Jó, vagy ezeket nem nem a rendeli, leadják. Mert? Nem, nem, nem, nem. Hát tehát nincs arra pénzünk, hogy ilyeneket fizessünk. Ez, risziát, ez erre, erre vonatkozott a kérdés. Ha már kampány, akkor hadd kérdezem meg, hogy az elmúlt időben relatíve hangos volt a sajtó attól, hogy mi zajlott két héttel ezelőtt a Ferenc Ferenccel való beszélgetése folyamán. Vajon az, amikor abban elhangzott az, hogy a miniszterelnöki kampányt illetően nem tart igényt az ő tevékenységére, vajon ezt nem kampányfőnököknek kellene egymás között egyeztetniük, hogy ez biztos-e, hogy márkizai és Gyurcsány Ferenc között kell, hogy bonyolódjék? Ez egy kérdés, nem állítás. Hát ez a készíteni találkozó egy Gyurcsány Ferenc kérdésére jött létre egyébként. Én ezt értem, de ő kérdezte ezen a találkozón, hogy ő egyébként mit engedhet meg magának, és mit nem? Igen, gyakorlatilag ő kérdezte, hogy én mit szeretnék, hogy ő mit tegyen, Igen. Ez egyébként az összes többi párttal való együttműködésre áll, vagy kizárólag a demokratikus koalícióra? Alapvetően minden, minden pártra áll, és azt, hogy én kivelülök lebeszélgetni, az nagy <kül> Egyrészt én megkerestem az előválasztás után mindegyik pártvezetőjét, egyébként akkor is találkoztam Gyurcsány Ferenccel, tehát én az előválasztások óta kétszer találkoztam vele, ez volt az egyik, amit én kezdeményeztem rögtön a választások után, és minden egyes pártot megkerestem akkor. Ez a második, ez Gyurcsány Ferenc kezdeményezte, nyilvánvalóan azok a pártvezetők, akik, akik, akik akik szerettek volna, vagy akikkel véletlenül találkoztam, azokkal azóta beszéltem. Vannak olyan pártvezetők, akikkel azóta személyesen nem beszéltem, mert ők nem kerestek, én sem kerestem őket, de a lényeg az, hogy ha bármelyikük megkeres, én mindig állok a rendelkezésükre. Ugye a fidesz szemben egy olyan konglomerátum áll, amelyben ön azt hangsúlyozza, hogy ebben az ellenzéket kell megjelölni, nem pedig az egyes pártokat. Ez vajon hosszú távon, hosszú távon az ugye áprilist jelent, nem olyan jó hosszú idő, de decembertől azért mégis messze van. Működni fog-e az ön véleménye szerint? Hát vagy működni fog, vagy Orbán Viktor szerez kétharmadot. De ön egy olyan logikával áll szemben, amilyen logika egészen mostanáig működött. És nem azt mondom, hogy jól működött, hanem kizárólag ez működött. Ön most egy olyan logikát próbál meghonosítani, amelynek négy hónapja van arra, hogy virágba szökkenjen, és a termését is meghozza. Ez roppant rövid idő. A logika teljesen érthető. Az a kérdés, hogy ez egyébként a gyakorlatban milyen mértékben lesz alkalmazható. Én még azt is megértem, hogy a pártelnököknél sikert el, de vajon a választóknál is ugyanilyen sikert fogja aratni? Hát, én fordítva látom, azt látom, hogy a pártelnökőképpen itt az ön által említett bizonyíték perzenkednek ellene, ők nem fogadják el, a pártoknak is van saját önérzete, hívsága, önérdekei, de a társadalom érdeke, a társadalom elfogadottság az óriási. Tehát én pont azt látom, hogy mi a választásokon számtalanszor bizonyítottuk, nem négy hónapunk van, hanem már négy éve bizonyítjuk azt, hogy ez az egyetlen modell működik-e Viktorral szemben. Korbán időközi választása óta mindenki megértette, azt hiszem már a tényleg, de nyilván a mondom, a lakosság többsége megértette, hogy csak egy olyan nagyon széles nemzetközi egység, egy egységfront vezetett sikerre a fidesz szemben, ahol bizony ott van a jobbik is, meg ott van a DK, és meg ott vannak a TK. Ezt értem, de és... tulajdonképpen bizonyos szempontból lehet, hogy ez egy olyan vízió, amivel nem fog egyetérteni, és most jött az eszembe, kicsit olyan az egész, mint hogyha a fidesz szemben nem is az ellenzék állna, hanem az ellenzék nevében ön, és ön képviselni az ellenzéket, és arra kérni az ellenzéket, hogy amikor szükség van rá, akkor nyilvánuljanak meg, de a közös nevező az ön. Hát az először is volt egy előválasztás, tehát arról nem tehetek, vagy remélem, hogy tehetek, hogy én lehetem a befutó ezen a... E De én nem is reszélyen. ezt vitatom, hanem azt mondom, hogy ön a kapus, ön a hátvédsor, ön a szélső és ön a csatársor is. Értem. Nem, hál' Istennek. Valóban ez a látszat és ezen a legsülgősebb miattam változtatni. Tehát éppen az én érdekem az, hogy végre minél szélesebb tömegeknek a vállán nyugodjék ez a feladat, és ne az enyémen. De azért szeretném önöket megnyugtatni, hogy most is egy olyan kampánycsapat dolgozik. Az a önöket azt hogy érti, mert én csak egy személy vagyok. Igen, de most én azt értem, hogy az összes ellenzéki érzelmű uh -huh. választópolgárnak feladata van ebben. Nyilván nekem kiemel feladatom van ebben, de a pártoknak is kiemel feladata van. Van, amikor a pártoknak az a feladata, hogy mozgósítsanak, van, amikor, hogy adatbázis építsenek, van, amikor az, hogy pénzt adjanak egy kampányhoz, és van, amikor az, hogy hallgassanak. Amikor önpénzt kér, akkor egyébként az ezzel kapcsolatos e, útja-módja úgyja ennek már kialakult, hogy ez hogyan működjön? Hát e, ez sem történt még meg. Természetesen most is kapok én magam is a kampányszámlámra. Minden nap érkeznek néhány ezer forintos utalások. Természetesen akkor, amikor e, sokak által kritizált módon én bármilyen vállalkozóval és bárkivel leülök, hiszen nagy pénzt, Óriási pénzekre van a szükség egy ilyen kampányhoz, és itt uh, tényleg azt kell, hogy mindenkitől elfogadjunk uh, támogatásokat. Uh, nem mintha a Soros Győrtől eddig érkezett volna egy is, vagy éppenséget Sányi Sándortól, de hogy mindenkitől 1-2 millió forint, 5 millió forint Bigel Ászlótól, az nagyon nagy segítség tud lenni, hiszen az egyetemisták 1000 forintjából sokkal lassabban lesz meg Jó, a De éppen legutóbb mondta azt, hogy Bigelászlóval beszélt, és megkérdezte tőle, hogy mint a nő arról beszélt, hogy állja a kampányköltséget, ez egyébként tényleg áll és akkor kiderült, hogy nem. Az a legutóbbi ebéd, ahol sikerült a TV2-nek is jelen lenni, ott valójában e, ezt némileg megcéfolva találkozott vele, hiszen e, akkor ott valami részszámlákról vagy le, műtár, a egy kutatásnak a finanszírozásról állapodtunk meg, tehát ő elvállalta, hogy egy több 10 millió forintos költségű kutatást, amit a bilegő körzetekre rendeltünk meg, pontosabban szerettünk volna megrendelni, de ugye bár, e, nem szerettünk volna, vagy nem tudtunk volna kifizetni. Bigel László meg fogja oldani, hogy egy ugyanúgy, ahogy év elején csinált egy kutatást, az ellenzék számára is hasznos módon egyébként publikálva az adatokat. megszülhet. Én ezt tökéletesen értem, és azt is megértem, hogy milyen lelkes, mert szerintem, ez, amit ön csinál, az nagyon lelkesítő, de ismét eszébe jut az embernek, hogy vajon ezt az ellenzék miniszterelnök jelöltnek kell megtennie egy olyan személlyel, aki egyébként épp olyan támadás alatt áll, mint Gyurcsány Ferenc, és miközben Gyurcsány Ferencet arra kéri ön, hogy ne kampányoljon, Ön nem azt mondom, hogy kompromittálja magát, mert ez egy nagyon rossz kifejezés ebből a szempontból. De maga szempont... mondhatja ezt, és azt is mondom, hogy nem én kezdeményeztem, hogy ezt egy étteremben legyen ez a találkozó, de alkalmazkodtam ehhez. De azt is értem, de hogy vajon én nem egy emberre teszi ezt meg? Tehát, hogy meg annyi olyan és támadási emberünk, felületet és... Igen. biztosít. Hát Persze, megértem. És azt is én megértem, mondom, hogy Bigelászló természetesen meg önnel akart olyan. tárgyalni. Olyan. Na hát akkor megértettem, köszönöm. Igen, csak hát ez alapján ön szét fogják szedni, és ennyi ideje és ennyi már kizai nincs. Ebből is igaza van. Jó, tehát akkor mit csináljunk? Nem, ne van, Egyre kampánytanácsadónak nem vagyok felkérve, és általában én mindenhol át szoktam venni a hatalmat, tehát nem hinném, hogy ön jól járna bele, még kérdezek. Nem, hát ez a szomorú igazság az, hogyha nekünk több tízmillió forint támogatást ígér, és az a feltétele, hogy beszüljünk le, és, és, és, és vagy, van egy csomó olyan mindenki, aki természetesen tud adni tízmillió forintos támogatásokat, anélkül, hogy vele le tudnék ülni, vagy tárgyalni tudnánk, vannak mások, akik lehet, hogy egy picivel több pénzért, de személyesen szeretnének beszélni, és akkor az ember szakít időt rá, hát különben nem tudjuk megnyerni ezt a választást. Értem én. Uh, és most, a... Még azt is hozzáteszem, hogy és mondjuk azt javasolja, hogy egy nyilvános étterembe találkozunk, hát akkor az ember megrántja a vállát, és azt mondja, hogy jó, hát akkor találkozunk egy nyilvános étteremben. Uh, ami a gatyán jelenséget illeti, ön érti azt, hogy ha ez Luffy, akkor miért nem pukkad ki, ha pedig nem Luffy, uh, akkor, akkor hogyan fog működni? Ugye tegnap az Indexen készült egy interjú gatyán Györgyel aki az önhöz, illetve az ön mozgalmához való kapcsolatáról is beszélt. Márkizai Péter, ahelyett, hogy megkérdezte volna, hogyan működhetnénk együtt ebben a kérdésben, mármint az ellenzékben való indulásból, egyből megvádolt minket mindenféle dologgal. Mi nyitott -e lettünk volna mindenre, ők pedig betámadtak nekem, ez fura. Kérdés, akkor az csak egy városi legenda volt, hogy aki megkereste önt az interjú után az ellenzéki összefogásból, válasz, hozzám személyesen nem jutott el ilyen, a stábunkban volt, információ, hogy mi lenne, ha, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ennek úgy kellett volna történni, hogy Márkizai Péter asszisztense bejelentkezik az én asszisztensemnél, de ez nem történt meg. Mi igazából semmilyen konkrét politikai szándékot nem jelentettünk be, ehhez képest ilyen reakciók érkeztek tőle, ezek után azt gondolom, hogy ez a találkozó nem is fog létrejönni. Ön egyáltalán, vagy bárki, aki az ön környezetéből uh, származik, vagy van, akart György Györgyel találkozni bármilyen célból? Hát nyilván vannak közös ismerőseink, akik felvetették ennek a kérdését. Az én számomra teljesen egyértelmű, hogy amikor valaki előplakátolja ezzel a programmal az országot, amikor 106 fizetett hirdetésben keres 106 jelöltet, akkor az nem az ellenzék győzelméről dolgozik. Tehát nyilván lehet beszélgetni bármiről. Mi a digitális kormányzást nagyon komolyan veszük. Somogyi Zoltán vezetésével már régóta dolgozik egy csapat, egy munkacsoport. Ezen a témán, tehát nyilvánvaló, hogy Gattyán György Legjobb esetben sem fog 5%-ot elérni, egyetlen képviselője nem lesz a parlamentben, az, hogy egy üzletember milliárdos folytat akár, vagy legalábbis 100 milliós, vagy több százmilliós kampányt folytat egy, hagyom, egy, ilyen politikailag nyilvánvalóan értelmetlen gazdaságilag abszolút veszteséges projektre, annak valami más oka van. Egy egyszerű beszélgetéssel én ettől őt nem fogom tudni eltéríteni, amikor neki milliárdos elszámolási problémái akadhattak eddig az, a nav amit a Fidesz politikai célokra használ természetesen, amikor ő egy 900 millió forintos támogatást nyert, nyilvánvalóan Fideszes érdekből, akkor én nem gondolom, hogy egy beszélgetés előtt el lehetne téríteni ettől a küldetésétől. Úgyhogy én továbbra is a hasonló, akár nyilván a nyilvánvalóan ellenzék érzelmi kétfarku kutya párt esetében, akik hát nyilván szintén nem fognak bejutni a parlamentbe, viszont értékes szavazatokat visznek el az ellenzék. De vajon amely, uh, amely... Friderikus Sándortól Jakubcsek Gabrielláig mi nem sikerült eddig ezt a lufit kilukasztani, hogyha ez tényleg egy lufi? Hát én szerintem sikerült kiukasztani. Tehát val, valójában az Index és az egyéb interjúk, ezek ilyen helyreállító próbálkozások? Hát van mindenki rendelhet magának egy interjút különböző médiumokon. Akinek több, több száz pakátra lesz pénze egy kampánynál, és rengeteg pénz belől, az természetesen interjúkat is tud adni, hát hogy nem tudna adni interjúkat, természetesen meg fogják hallgatni, még reklámozni is tudja, erre is van pénze. Tehát az önmagában az, hogy ő kivel áll szemben, nézze meg azért a sajtót, a sajtóban szerintem teljesen van annyi információ, akár az adóhatósági ügyeiről, akár az elnyelk támogatásairól, vagy az emberek összerakták ezt már magukban. Tehát szerintem nagy kérdés a tekintetben, hogy katján György kinek az érdekében indul most el egy teljes kereménytelen és veszteséges vállalkozásában az ellenzéki szavazatok egy részének a leszalámúzásáért, ez nem lehet kétséges. Tehát én azt gondolom, hogy szellemileg nem kell különösebben magasra tennünk a lécet ahhoz, hogy ezt mindegy, meg tudjuk ugorni. A kérdés az, hogy honnan fog szavazatokat elvinni, ugyanúgy, ahogy a mi hazánknak. Én azt kívánom nekik, hogy minél több szavazatot nyilvánvalóan 5% alatt lesz, tehát bejutni ugyan nem fog, de minél több szavazatot vigyen el a Fidesztől. E, még mielőtt néhány apróságra vagy kevésbé apróságra rákérdeznék, visszatérnék a beszélgetésünk legeleire. Ha ez egy fizetett hirdetés lenne, és ön abban könnyebben tudná megvalósítani, hogy arról beszéljen semmint, hogy a fiala kérdéseire kelljen válaszolni. Tegyük hozzá, ez nem egy fizetett hirdetés. Akkor ön egyébként mi ma 2021. december 14-én kedden az a három legfontosabb dolog? Amiről ön egyébként tételmondatokat mondani, és amivel kapcsolatban ma arra hívnál fel a figyelmét a magyar lakosságnak, hogy azok olyan súlyú problémák, amivel kapcsolatban az ellenzék jelöltjét lenne érdemes, támogatni, hogyha ma kéne ezekben döntést hozni, illetőleg eh, nem kéne döntést hozni, de fel kéne figyelni rájuk, mert egyébként nem kapják meg a megfelelő figyelmet. Mi ez a három dolog, Függetlattól, attól, hogy én ezekkel mit tudok, vagy hogy ezeket egyébként fontosnak, vagy fontos talannak találom. Mi ez a három dolog? Hát azt mondom, hogy a szegénység, a korrupció és a Covid. Nagyon jól beszél. A Covidot én is fel akartam hozni. A Covidról, ról a Covid-dal kapcsolatban mi az, amit ön ma olyan horderejűnek gondol, hogy arról kérdés nélkül beszámolna? Most itt a kérdés. Először is nagyon-nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy Magyarországon halnak meg a legtöbben az egész világon, lakosság arányosan, a Covid-ban. Hogy ennek millió oka van, az nem kétséges, és ennek a legtöbb ér a kormánya felelés. Tehát azt, hogy a magyar közönségnek egyrészt az egészségügyi állapota ilyen rossz, az azért van, mert nem fordítanak szinte semmilyen figyelmet a szűrővizsgálatokra, a megelőzésre. Hogyha Magyarországon valaki rákos lesz, nagyobb esélye hal meg, mintha külföldön lesz rákos. Egyszerűen azért, mert például mire egy képalkotó vizsgálatnál sorra kerül, addigra már olyan előrehozott sárdiumpa lehet mondjuk a betegsége, hogy már. De most már legyünk a Covid-nál. A Covid ugyanez, tehát sajnos azt látjuk, hogy nagyon rossz az egészségügynek az állapota, nyilvánvalóan óriási létszámhiány van, mert nem fizetik meg az ott dolgozókat, ráadásul az ott dolgozóknak a munkakörülménye is botrányosak, védőfelszerelésük, szabadidőjük, szabadságuk, megbecsültségük minimális, korrupciós. Tehát mondjuk én őszintű szóval nem fölháborodtam, bár jogos lett volna, hanem kvázi megnyugodtam, amikor Kásler Miklós helyett Orbán pintére bizt az egészségügyet. De ott is mi volt a legfontosabb? Az, hogy ki fogja, melyik takarító cég fogja az állami kórházakban takarítani az épületeket. Ez volt a legfontosabb. Mi véleményünk szerint mondjuk, mi volt bocsánat, az, hogy a vakcina vagy lélegeztető beszerzéseket nem az egészségügy alakították ki, hanem Szijjártó, Péter és barátai üzleti érdekei. Hogy mi kétszer annyit fizettünk a kínai vakcináért, mint Szenegál. Mi indokolta azt, hogy 60 év 400 ezer 60 ezer feletti magyarnak adták be ezt az azóta már Müller, Cecilia és Kársler szerint is hatástalannak bizonyított vakcinát, 400 ezer idős korunak adták be, egyedül Magyarországon, mert még a kínaiak sem használták 60 ezer mert nem is tesztelték nekik, hát ha nem a lopás. Hogy nem egy orvos, hanem szijjártót döntött el azt, hogy, hogy ezzel a vakcinával fognak oltani Magyarországon, ami nyilvánvalóan egy bűncselekmény volt, egy hatáslan, és nem tudjuk, hány ezer ember, magyar embernek a halálához vezetett azért, hogy 20 milliárdot lophassanak belőle. A politika beleavatkozása, vagy mi, mi okán van az, hogy miközben valamikor vezettük a ranglistát, az, az oltottságot illetően ma... Nem tartozunk már az élmezőnybe, és a 70%-ot is ki tudja, mikor fogjuk elérni az átoltottságot, illetően, ha egyáltalán elérjük. A legszontból bizalmatlanság, tehát amikor az emberek azt látják, hogy itt nem azt a vakcinát adják be nekik, ami ténylegesen védi őket, hanem azt, amiből többet tudnak lopni akkor ne csodálkozzunk, hogy annyira nem bíznak az oltásokban. A másik az az adatok eltitkolása, ez nagyon fontos. Minden más országba beengedték, tehát azok a jelenetek, amikor tényleg egy hadikórház állapotait láthattuk Bergámóban, a vírusjárvány elején, másfél-két évvel ezelőtt, Magyarországon kitiltották a sajtót a kórházakból, titkosítják az adatokat, csak egy angol nyelvű publikációból tudtuk műletzett életől azt is, hogy a Sinopharm mennyire hatástalan, mert a hazai statisztikákban a polgármesterekre bízták a védekezést, de nem adták meg nekik az adatokat se, hogy az ő településekön milyen fertőzöttségi és halálozási adatok vannak. Tehát valami hihetetlen ez a titkolózás, és hogy mennyire káros. Mert az emberek nem fogták fel, hogy mennyire súlyos ez a betegség. Három Nyilván dolgot említett. Meg a, a szegénységet, a korrupciót és a Covid-ot maradjunk, és legyen a zárás a korrupció. A korrupció kapcsán itt most egy olyan jelenséget lehet tapasztalni, amit én a tintahallat szoktam mindig összefüggésbe hozni. Ugye a tintahalról mondják azt, hogy úgy védekezik, hogy egy olyan anyagot bocsájt ki, ami tintaszerű, és a vízben nem látják őt az ellenségei, és ennek következtében tud elmenekülni. Aki ma ránéz Magyarország korrupciós térképére, illetőleg arra, ami ezzel kapcsolatban olvasható, hát az egy, hát egy hihetetlen szövevényes térképet lát, ugye, a ügystől, A Völner ügytől kezdve a városháza történetén keresztül ö, a legkülönbözőbb történetek. Ö, szövevénye, ahol a, a csekatka története, amelyek mind egymásba vannak ágyazva, és mindenki a másik korrupciós történetével jön elő, miközben a saját történetét pedig háttérbe szorítja, ön ennek a logikáját érti, miközben Gulyás Gergely arról beszél, akiről én azért azt feltételezem, hogy akár csak önnek ki van a négy kereke, tehát, hogy az legyen a Völner, úr, a Völner történetnek a pozitívuma, hogy igen, akkor a Fidesz képes- véreállítani azt az embert, akit egyébként meggyanúsítanak korrupcióval, hát azért ennyire talán mégse lehet rossz a helyzet. Ez az egész kulimász a Városháza történettől a Völner ügyig, ez micsoda? Hát ugye az, hogy elterülő hadműveleteket folytatta a Fidesz, és hogy a politikai célból a Nemzeti Nyomozói irodal nyomozói azok kimennek a Városháza ügy vagy a hogy nincs is ügy, nincs konkrét vád, tehát az, hogy amikor beszélget két fideszes ember arról, hogy egy ellenzéki városvezető az korrupt, és erre kiugrik a nemzeti nyomozóiroda, hát Díge Lászlóval arról beszélgettem, hogy Orbán Viktor hogyan lophatott a rezsicsökkentésből. Hát akkor a Karveli takorostorban is meg fogja lenni a nemzeti nyomozóiroda? Tehát, hogy nyilvánvalóan egy konkrét vád nélkül is kiszállnak oda, ez havosítás, ez figyel... Az. Tehát a, ugyanilyen a csekatka ügy, hát e, semmi konkrétumot nem tudunk adni. De hogyha a hargita félelevet féle elolvassa a mentelmi bizottságnál, bizonyos szempontból a Völner ügy is sok szempontból hasonló sebbettől vérzik. Hát a Völner ügy az egészen más elnézést kérek. E, ott nagyon konkrét, ott, nem, ott még az összegek, a boríték, az átadás metódusa, az, hogy miért fizettek, ez mind ott van. Hol van ez a csekatka ügyben, a ügyben? Ott hol vannak a papírzacskók, hol vannak a milliók, hol van a végrehajtóikar. Hol van az a bűncselekmény, ami történetben? Igen, de ebben az, az egész történetben, ami a Wörner-t illeti, ami biztos, az magának a végrehajtói kar vezetőjének a gyanúsítása, mindaz, ami a Völnerrel kapcsolatos, az csak hozzá van rendelve, meg annyi kérdőjellel. Nem. Nem, nincs kérdője, bocsánat, lehallgatások vannak, tehát egészen konkrét hangfelvételek vannak, bizonyítékok. A hangfelvételek tudommal kizárólag a végrehajtói kar vezetőjével kapcsolatos beszélgetések, amelyekben Völnernek a neve benne van, de ő vele egyetlen egy felvétel nincsen. Ezzel kapcsolatban hát ez semmi. Most még nem tudjuk, én azt tudom, hogy őt is lehallgatták. Én... Egészen konkrétan Völnert is lehallgatták. Igen, de én nem tudok arról, hogy ott is lennének hangfelvételek. Tehát azért ezzel hát, ha már... Lehallgatták, eb... akkor vannak hangfelvételek? Hát van hangfelvételek vannak, de hogy azok egyébként milyen mértékben árulkodóak, és milyen mértékben... Hát annyira nem. árulkodóak, annyira árulkodóak, hogy kikérték a mentelmi jogát. Hol kérték ki Csekatkának a bentelmi jogát? Hol indi tehát semmi, semmi hasonló, nem, a városháza még konkrét vád sincs. De nem gondolja, hogy ez egy megtervezett történet, amelyben végül a Wölner ártatlansága okán arról fognak beszélni, hogy tessék, itt van valaki, akit alaptalanul vádoltak meg. Nem, nem hm? gondolom. Nem gondolom. Azt elhiszem, mert ilyet ugye Esztergomban voltam szombaton kampányolni. Az Esztergomiak szerint ez egy a Hernádi Zsolt testvére, aki ott Esztergom polgármestere. Az Esztergomi kereszes képviseltestület, ahol többnyire a Wölner emberei ülnek. Hogy a kettői közötti leszámolás, azt hamarabb hiszem el, mint azt hogy Wölner Nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, hogy végül is fontos vagy fontos talán dolgokról beszélgettünk, ezt részint eldönti az idő, meg akik néztek, hallgattak bennünket. Jövőre is igényt tartok majd örre, kitaláljuk azt a metódust, vagy közösen, vagy ön segít ebben, hogy hogyan legyen a kapcsolattartás, és aztán már Viberen is látható lesz, vagy mm -hmm. Skype-on. Köszönöm szépen, boldog új évet és kelemes karácsony ünnepeket kérem. Én is köszönöm. Viszont köszönöm hallásra... szépen, boldog ünnepeket. Pétert boldog 061-712-42, 49 múlt egy perccel, bármilyen témakörben. Nem tudom, hogy fogadnék, mert én nem vagyok egy fogadós. De valamilyen belső hang mégis ott van bennem, amely berzenkedik, és arról szól, hogy ez a bölner történet, ez egy elterelő hadművelet. Hogy mivel lehet rávenni arra a Völnert, hogy ebben részt vegyen olyan módon, ahogy részt vesz, nem tudom. It's time to go Amíg a végrehajtói kar vezetőjével kapcsolatosan bennem ilyen hang nincs, addig azok a dokumentumok, amelyek rendelkezésemre állnak, és azok a megnyilvánulások, amelyeket részint láttam, részint hallottam, kétségeket ébresztenek bennem a Wölner bűnösségét illetően, és leginkább arról szólnak, hogy eszköz ebben a mostani korrupciót zászlójára tűző ellenzékkel szembenni harcban. Uff, én beszéltem. 061 egy, 42 ezügyben vagy bármilyen más témában. Háromnegyed órában kaptak egy látleletet a hazájukról. Egy felszínes vagy nem felszínes látleletet. Mi a véleményük ezzel a látlelettel kapcsolatban? Fontos, hogy fontos talán dolgokról esett szó. A fontos vagy fontos talán dolgokról való szó ejtéssel alapvetően egyetértenek, vagy nem értenek egyet. Akar neked bármi másról beszélgetni? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy attila vagyok Újpestről, és szeretnék itt az előző beszélgetéshez hozzászólni. Sajátságos szempontból, hát Márkizai Péter miniszterelnök jelölt úr most elfelejtette, ugye a mi hazán ugyan szóba hozta, de mint ahogy Nagykanis is erről nyilatkozott, azt elfelejtettem mondani, mint amit majdnem mindig elmond, hogy a náci tagozata a mi hazán a Fidesnek, ezt szeretném megcáfolni több szempontból is. Egyrészt a járványügyi intézkedésekre adandó válaszokat ugye erőteljesen bíráljuk. Egyedüli pártként az országban mondjuk azt, hogy ne legyen kötelező ez ennek a teljesen kísérleti és eredményt nem hozó vakcinának a, a beoltatása. Aki úgy érzi, hogy a közérzete ettől jobb lesz és megvédi az osztassa be magát, aki pedig úgy érzi, hogy ennek az ellenkezője igaz, és ez több mint három millió emberre igaz, hogy akkor érezné veszélyben magát és a közérzetét családját, hogyha kötelező lenne az oltásfölvétele. Sajnálom, hogy erre, ezzel kapcsolatosan a balliberális oldal álláspontja nem derült ki, csak a cselekedeteiből tudjuk, hogy, hogy ebben a kormányzó párt és az ellenzé balliberális ellenzék, ez amit <coughs> hiányoltam, hogy a Márkizaj Péter számtalanszor említette, hogy az ellenzék, és kénytelen vagyok tényszerűen, ezt a figyelmet fölhívni, hogy, hogy van baloldali ellenzék és jobboldali ellenzék, és igenis óriási mértékben nőtt meg a támogatása a Mi Hazánk mozgalomnak. Onnantól, onnan, amikor a miniszterelnök úr, Orbán Viktor <coughs> nem rendelte ugyanel a kötelező védőoltást, de ezt áttestálta a munkáltatókra. És, és tényleg bizonyos körökben óriási emiatt a felháborodás. Ugye egészségügyben a harmadik oltást kell fölvenni december végéig, a közigazgatásban rendvédelmi dolgozónak pedig szintén december közepéig, illetve december végéig szól ez a dolog. Úgyhogy sajnálom, hogy, hogy itt nem derült ki igazából a bal oldal oldalálláspontja, csak azt tudjuk, ami, amit eddig tettek, és ebben teljesen egyetértenek a jelenlegi kormányzó pártokkal. 061 nekem alapvetően a mostani helyzettel kapcsolatban az a benyomásom mint ami a Woody Allen filmben van, amikor a nőjének azt mondja a Woody ellen, hogy beszél, de közben nem veszed észre, hogy a szoknyád alatt motot a keze én ezt a matatást érzem jó reggelt. Öregelt Vágnem. Szerintem ez a völnerügy ügy, ez nekem is nagyon bűzlik. Tehát ez egy. ez egy kirakat per. Nem látom a. nem látom, hogy miért és hogyan, de én talán csak azért, hogy valamint az Európai Uniónak mutatni kell korrupciolani ügyekben. Fogalmam nincs, de ez egy rohadság. Bár ugye ez nem Európai Uniós pénzek széteszával kapcsolatos. Bármit megfogalmaz, megvalnál szemben. De te azt el tudod képzelni, hogy egy asztalnál emberek fogják magukat, és ezt a történetet valós elemekből összerakják? Hiszen egy része igaz, ami, vagy legalábbis igaznak tűnik, mondják, korrigálom magam, és aztán hozzáraknak valamit, valamiennek az érdekében, Uh, és avval, avval a közvélemény látható módon egyszerre tud valamit kezdeni egy része, egy másik része, te meg én nem tud mit kezdeni. Aki elolvassa Hargitai Jánosnak azt a levelét, uh, amit a Mentelmi Bizottságnak írt, az egy nagyjából ugyanolyan levél, mint amilyen igazoló jelentést írt Barsi, Balázs, amit elfogadott uh, Karácsony Gergely, uh, illetőleg a Tordai, uh, itt pedig elfogadta a mentelmi bizottság, és felmentette a, a Wörnert. Én, én csak a lólábat látom. Hát igen, körülbelül... A lovat nem, elátunk, a lólábat. A, lova, a lovat nem látjuk, de lólába az, az biztosan van. A másik, amit mondani szeretnék, hogy én mindig nagyon élvezem, amikor betelefonál ez a Jói ember, a cinizmusnak, a tudatlanságnak, Uh, és meg számtalan egyéb negatív jelzőt tudnék mondani, egy olyan keverékét elénk, ami, ami tényleg elképesztő tud lenni, túl azon, hogy mi mindannyian balliberálisok vagyunk, tehát ez aztán minden mellett, amiket mondani szoktam. Ne felesd el, azért kézen közön politikus, hát ugye a, hát te a, persze, a mi hazán tudom. mozgalom budapesti elnök. Hát ezért az a hazugság, hogy úgy mutatkozik, hogy Nagy Attila Budapestről, tehát egy, egy politikus ennek a felmelegített náci pártnak a politikusa. 061 712 -42. A másik dolog, ami eszembe jut, hogy um, talán egyszer eljön annak az ideje, akár kizai Péterrel is, hogy az ember egy dologról beszélget vele, lehet, hogy nem beszélget vele 45 percig, de egy dologról beszélget vele mondjuk 15-20 percig. Nem lehet ennyi dologról egyébként beszélgetni, mint amit az ember És hogy ezek mind felébe harmadába hagyott történetek a Völner, ami most jön föl, a Városházó történet, amely. Hogy ez nagyon sok. Hogy megemészthetetlenül sok. hogy az emberben, vagy legalábbis bennem van egy ösztönös valami, ami biztos összefüggésben van a karácsonyjal is, hogy az ember hátrébb lép. Nem ilyen lovat akartam. Vagy ha tetszik, nem ilyen lovakat. 0-1-712-42. Tudják, ha az ember néz egy meccset, akkor Isten igazából, ha egyik csapat sem ismerős igazán számára, akkor valamilyen módon mégis el dönteni, hogy kinek drukkol, és ezt valami eldönti benne. Néha kétségbe esetten tapasztalom magamban azt, hogy Ezekben a részmeccsekben, amelyeket különböző témák kapcsán érzékelek, naponta tudom váltani, óránként tudom váltani azt, hogy kinek szurkolok, és ez így nem működik jól bennem. Nem lehet egyik nap a jó tündérnek drukon, nem másik napnak a boszorkáinak. Hát vagy lehet, de az ember attól megkaparodik nulla Önök tudnak valamilyen kontaktot Matolcsi-Györgyhöz? dörö.fiala.janos.kuka.gmail.com Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Két ésrevétel, az egyik az, hogy ahogy már nem használta a náci jelzőt erre a pártra, hogy ez Nagy Attila maga miért hozta be, ez számomra egy külön talány, illetve hát... Szóval nem értem. A, a másik pedig az, hogy itt a Völner szerepével kapcsolatban a önnek az észrevétele, hogy az ott valahogy nem stimmel. Hát ha a másik oldalt úgy érzik, hogy stimmel, tehát a, a végrehajtói kar elnökének a gyanúsítása és a szerepe az tisztának tűnik, ugye egy korrupciónál van egy másik oldal, tehát valakinek kellett a másik oldalon állni. Nem, nem, az ezzel kapcsolatos, tegnap ebben a kapcsolatban volt egy informális beszélgetésem, csak hogy itt nyilvánvalóan nem mondhatom el annak az összes részletét. Ez az, az, azzal kapcsolatos, hogy a végrehajtói kar vezetője, mintán rájött arra, hogy vele kapcsolatban nyomozás folyik, menekülő útvonalként azt találta ki, hogy történeteket, ez a, ez a verzió legalábbis, történeteket talált ki, tehát megtalálták a Völnert, és megtalálták, hogy a völnerrel kapcsolatosan lesznek pénztátadások, és hogy az aki belém beszélgettem tegnap, ő úgy tudja, vagy ő egyértelműen állította, hogy kizárólag a végrehajtóikar vezetője és különböző személyek közötti beszélgetések állnak rendelkezésre, és semmilyen közvetlen bizonyíték nincs azzal kapcsolatban, hogy a Völner ezzel kapcsolatban mit tett, maga a Hargitai János által összeállított jelentés is, ahol a Völnerrel kapcsolatban vannak események, ott se a hely meghatározása, az idő meghatározás nem tűnik olyan pontosnak, az összegszerűség se stimmel, ami egyébként egyértelművé tenni az, hogy ugyanolyan adatokkal rendelkeznek a végrehajtóikar vezetőjéről, mint a Völnerről. Természetesen lehetséges, hogy ez nem igaz, de itt valójában arról van szó, hogy valaki mást is be akar mártani a saját maga menekülése érdekében. Hogy ezt miért és hogyan tette, ennél többről nem tudok de akkor ez azt jelenti, hogy amikor már tudta, hogy utána szaglásznak, és tudta, hogy lehallgatják, akkor a lehallgatott beszélgetésekbe már akkor belekeverte a völnernek a nevét, hogy ez utólag itt alá majd ezt az eljárást. Hát ez ezek... Megkonstruál dolog, hogy belebeszél, már olyan pontokat berakott a igen, igen, igen, igen, igen. Gyere most hallgassátok le, mert most fogom be már... A nem, még egyszer mondom, nincs a Völner benne. Ő különböző a emberekről beszél a Völner kapcsán. Ja. Én azt mondom, hogy P.J. egy ilyen meg olyan ember, miközben P.J.-vel egyáltalán nem beszélek, nincs ilyen közvetlen kapcsolat. Vagy ha van, arról nincs felvétel. Nem biztos, a azt, igaz. hogy igaz? Pont Völnert emlegeti, tehát hogyha igen, tehát ez, tehát ez nagyon Összeesküvés elméletes egy kicsit, hogy, hogy már akkor próbálta becsempészni a Völnert a sztoriba, hogy később aztán rá lehessen húzni a vizes Miközben hát van itt minden, mint a bucsúban, ez se kizárt. A karelnök és dr. Völner Pál több esetben úgy intézték el az önálló bírósági végrehajtónak történő kinevezés, hogy a jelöltnek nem volt végrehajtói tapasztalat, illetve a jelölt megelőzött a pályázaton magasabb pontszámot elért végrehajtóhelyetesként dolgozó szemét. Olyan vádpontok vannak itt megfogalmazva, amit Józan ember nem követel. Hát Józan ember nem követel, csak... Most a, én most a kicsit az ördög ügydít, hogy szembe megyek önnel, akkor követi el, ha azt gondolja, hogy annyira stabil az ő helye, annyira benne van a Pixisben, hogy bármit is megengedhet magának. Láttunk már az elmúlt néhány évben, olyan dolgokat, amiről az ember azt gondolta, hogy ilyen nincs, és aztán kiderzi, hogy mégis, mert valaki annyira azt hitte, bármit és Most nem akarok korkaizni, nem akarok. Biztos tudnék még néhányat. De a borkai kapcsán rajta. ez egy rossz például, mert a borkairól nem tud semmi ilyesmit, mint a borkairól egy felvétel tud, és abból volna -e olyan következtetéseket, amilyen következtetéseket, nem tudom, milyen alapon volna. -e. Itt most a, a cselekmény tartalma más, de egy olyan, mondanám, hogy elképzelhetetlen dolog történt, amit azért engedtek meg maguknak emberek, mert azt gondolták, hogy bármit megtehetnek. Mert hogy valamilyen okból sérthetetlenek, védettek, nem lehet őket megbillenteni ott, ahol vannak, aztán voltak itt lehetett, és voltak itt nem lehetett. Voltak ide azt mondták, hogy nonsz ez, amit csinál, egyértelmű, amit csinál, látszólag egyértelmű, amit csinál, és ugyanúgy ott ül, ahol volt, ne kérdezzem példát, mert ezen gondolkozunk ilyen. Nézze, eh, azt mondja ez az anyag, a tényállás, a tanuk a Nemzeti Védelmi Szolgált által végrehajtott rejtett figyelés eredménye, az ügyben gyanúsítottként szereplő személyekkel szemben alkalmazott leplezett elszköz, leallgatás információs rendszer, titkos megfigyelése során keletkezett közlemények, adatok gyanúsítottak vallomásai, lefoglalt bűnjelek, okirati és tárgyi bizonyítékok, elektronikus adatok, hívásforgalmi, adatok, cégnyilvántartási adatok támasztják alá, hogyha ezek egyébként most, hogy a mentelmi bizottság felmentette nyilvánosak lesznek, akkor a dolog expressis felvis látható lesz. Azt, azt el tudja és képzelni, fog... hogy, hogy eszközök eszközökkel, mert titkosszolgálati módszerekkel végzett nyomozás után az ügyészség azt mondta, hogy azt mondja, hogy alapos gyanú van, és a végén azt mondja ki a bíróság, hogy kedves ügyészség. Én nem tudom, ez majd a, a, ki fog derülni az eljárás folyamán. Én jelen pillanatban mindent és annak az ellenkezőjét időben különböző pillanatokban el tudok képzelni. Igen. Egyébként nem mondta volna azt, hogy hol a boszorkáinak drukkolok, hol tündérnek. Én ma már semmiben se vagyok biztos. Mindig abban vagyok biztos, amit éppen látok. Amit most meg látok, ugye látni nem láthatok semmit csak Láttatnak velem, az én igazságérzetem, a belső hangom azt mondja, hogy itt valami nem stimmel. Nem tudom. És akár igaza is lehet természetesen, mert hát, én azt látom, látom, hogy az emberekben mérhetetlen mintom. igény van arra, hogy lehessen valakinek a fejét a szóképletes értelmében zászlórúdra tűzni. Én ezt megértem, nem tudom, hogy a Völner pál feje erre jelen pillanatban alkalmas-e vagy sem. Én a ha itt a, a, a nép igényéről beszél, a igényéről beszélnek, akkor a tömegek valószínűleg sokkal jobban szerepték volna azt, hogyha nem a, a nem tudok jobb szót elnézést, hanem precíz a kormányzati nyomozói oldal és ügyészség tár föl ilyen valamit, hanem az ellenzék által kimutatott dolgot hajlandó elfogadni és vizsgálatot folytatva Eliz, eh, valami. Igen, de hát így ez így. nem kívánságműsor. Hát igen, de az, az lenne igazából a ha a néplére bármi rálátásom van, mint egy barányi részeként, tudom mondani, hogy, hogy igen. Ez egy ilyen, igen. Ha ők csinálják, tehát hogyha a kormányzati oldal buktatja meg a kormányzati oldal prominensét, a néplélek számára más, mint ha az ellenzék kutatja be a kormányzati oldalon. a néplélek is annyiban foglalkoztat, amennyiben, hol a néplélek mellé állok, hol nem állok a néplélek mellé, én a népléleknek nem vagyok egy aktív támogatója. Magam a igazságérzetében örülök, hogyha a néplélek támogat, de adott esetben elviselem, hogyha szembe megyek vele. Ez az egész gulyásféle megnyilvánulás, hogy egyrészt a jobb oldal, az alapos gyarnak is van következménye, ezek nem stimmelő mondatok. Egy olyan, egy olyan közegben, amely olyan lojalitást mutat a csapatban levők iránt, mint a Fidesz, ez nem stimmel. Nem tudom, hogy mi nem stimmel, de nem stimmel. Belátom, hogy szokatlan. Monda, azt, azt, is meg mondom, azt is mondod, hogy példátlan. Hát meg, meg nem, látjuk, nem, nem, nem, nem tudom. Igen, hát idő. igen. A városháza történet is ilyen. Ott is nem stimmelések sorozata van. Lehet-e egybevetni a városháza történetét a Wernerrel? Nem. Mégis mi történik? Ezek vannak egymással szembeállítva, miközben állítólag almát a körtével se lehet egybe vetni. Néha almát az almával se. Jó reggelt. Jó, jó reggelt! jó reggelt! Azért ö, ö, gondoljuk már még, hogy kialakult egy helyzet, ez a bölne helyzet, amiben leülnek a stratégák, és azt mondják, hogy mit tudunk ebből kihozni, akárpról, akár, akár Megpróbáljuk már lehúzni róla a legtöbb... Ö, legtöbb bört, ugyanis mi van egy kormányzati hivatalmakot vezetőt, meg tudnak buktatni. Ez visszelfelé is jelzi, hogy mennyire éberek vagyunk, figyelünk, és itt nem történhet semmi ilyesmi. Ugyanakkor idehaza is tudjuk mutatni, hogy a korrupció ellen kézzel lábban ezzel hajtunk. Na már most. Ugye, a, kiadják a mentelmi jogot, de mire ebből valós érdemi büntetőeljárás majd netán ügyészség és egyéb lesz, az hónapokban telik, addigra már régen vége lesz a választásoknak. Addig föl lehet hozni, hogy nekünk is van emberünk, mi is meg a sajátjaink közül, Aztán, hogy ennek volt. De szállít, ez például önnél helyette. működik, mert nálam nem működik. Taktika. Taktika, és nagyon jó stratigák ülnek ott abban a szélben, ahol azt mondják, ha a Wörner valóban csak áldozat, ha később ugye, akkor rehabilitálják, kárpótolják, stb. De önnél működik? Uh, nálom, nálam nem. Hát akkor már ketten vagyunk, kinél működik? Hát uh, a néptömegeknél. Én értem de a néptömegeknek mi a telefonszáma? Én azt nagyon nem bírna, hogy itt cinizmus, ellenzéki cinizmus állna szemben, kormányzati cinizmussal. Györeget. Györeget, de milyen abnormális világban élünk, mert veszünk, mert van ez a Völner ügy, van visszaélés, vesztegetés, korrupció, és azt mondjuk, hogy na jó, jó, de valójában mi, mi van most? De most mit kérdez, mert nem értem? Azt, hogy mi van mögötte, azt nézzük egyből, hogy ezt értjük, hogy vesztegetés, meg korrupció, de valójában ez miről szól egyből, azt keressük, hogy ez mi lehet. Tehát nem értem, hogy, mi, hogy hogy mi lenne? Pénz. Nem értem, amiről beszél. 061-712-42. A városháza története az szintén nem stimmelő történet. De nem stimmelő történetek állnak nem stimmelő történetekkel szemben. Kértem egy matolcsigyaj telefonszámot, tőlem összehozhatnának ebből a gasbergerrel is. Én a gatyánnal is beszélgetnék, hogy a gatyánnal miről beszélgetnék, azt kevésbé tudom. Tehát értik, hogy legyen egy városháza kontravölner, hogy legyen egy pseudoberki, akit gatyán Györgynek hívnak, szóval hol vannak itt a valós alakok, és mik a szellem alakok? Hol van a fontos, és hol van a fontos talon? Miközben pandémia. És ha belegondolnak, közben meg ugye folyik a víz a csapból, felgyújtják az villanykapcsolt, akkor ég a lámpa. Általános nagy generális problémákról beszélünk, mint akik, mint, mint mindannyian ilyen világfájdalmasak lennénk holott, eddig csak magamról tudtam, hogy ilyen Sturmundrangon van. Jó reggelt jó reggelt, Kovács Piroska. Én a, a letelepedési kötvény és a migráns összekeverése. Ezzel kapcsolatban mondanék egy olyat, hogy megjelent globán egy óriás plakát, ami arról szól, hogy csak a Fidesz telepít De nél nél láttam. A sokat Látta? Uh -huh. Hát akkor ezt... Meg kellett volna kérdezni, hogy akkor mostan több százezer, vagy pedig ötven ezer, ami ott a, a lakáton. De de elmondta, elszámolta Márkizai ezzel. A plakát is másról szól, és amit a Márkizai beszélt, az is másról szól. Rákérdeztem. Valamint az ember itt a rákérdezés közben azért nagyjából olyan helyzetbe kerül, mint a viccben, hogy hány millió halottja volt a Szovjetuniónak a második Világháborúban, és név szerint. És amíg az ember azt meg tudja mondani, hogy hány millió halottja volt, addig, amikor azt mondják, hogy és név szerint, akkor egy pillanatig eszébe jut, hogy elmosolyodjon, hogy de nem mosolyodik el, mert halottakról van szó. És akkor azt mondja, hogy nem tudom. Név szerint nem tudom. Nem elég, hogy ennyien? Én nekem fogalmam nincs róla. Őszintén mondom, hogy ez a mostani helyzet, ez bonyolultabb be, mint amilyen egy éve, öt éve, tíz éve, 15 éve volt a belpolitikai helyzet. Sokkal bonyolultabbnak tűnik. De hogy az is-e valójában, arról fogalmam nincs. Azt érzékelem, hogy... Hogy apám azt mondta, hogy egyszerre csak egy dologgal lehet foglalkozni, és ez már rég hagyva. És hát ennyi dologgal egyszerre nem lehet foglalkozni. Meg lehet próbálni, de csak kudarcot lehet vallani. Nagy kudarc, csaljál együtt, kudarcot vallani. Nem tudom, milyen szóval talál És amíg ugye Kis is azt mondja, hogy ő semmilyen találkozóra nem megy el, igaz, hogy egy hivatalban lévő valaki, addig Márkizai bige gyurcsány, miközben volnának erre adott esetben felkelt emberek, valahogy a fiatalok azok nem nagyon tűnnek föl Márkizai mellett. Miközben fiatalok tették lehetővé egyebek közt, hogy miniszterelnök jöjjön ott legyen. 061 712 42. Akarnak még itt morfondírozni velem, vagy semmi nincs hozzá? Magyarországon is megjelent az Omikron esztem, a fél kor közölték. Matolcsi telefonszám, Gamsberger telefonszám. A vége egyébként az lesz, hogy jövőre nem nagyon fogok telefonnálási lehetőséget adni, hanem megpróbálom betölteni a teljes rendelkezésre álló szeret, ha belegebedek akkor is. És hogyha a erdőt miattan fogják kiértani, mert annyi papírt kell kinyomtatnom. Nem találok rá más megoldást. Ha harc, legyen harc. Ezt a stöget jól kirúgták, de miért is? 06171242. 12 per szóval, ez 9 óra. Ugye ez a Múrahalomnál történt eset, ez a hírsorban hanyadik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Szöny Zsolt! Ö, valahogy napok óta egy tudat alatt előjön mindig, és most ugye hallgatva az önműsorát megint előjött bennem ez a gatyám jelenség. Szóval ezt valahogy én abszolút nem érzem életszerűnek. Nem, nem Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy Amerikában élő milliárdos, Egyszer csak úgy ébredt fel, mint 5 hónappal a választások előtt. Ebben benne teljesen igaza de egyébként nincs jelenség, mert ez a Gatyán féle történet vagy jelenség nincsen. Uh, erre egyelőre senki nem találta a választ. Illetve uh, Gatyán a maga módján mindenkit meggyőzött az ellenkezőjéről, mert senki Igen, nem tudta. Olvastam a, a Forbes-ba a, a, az interjúját. Ő, ő ezt ő úgy fogalmazott, hogy csak meglebegtette, hogy ilyen elképzelése lehet. De jelen pillanatban ezen dolgozik, tehát ennek következtében ez itt most nem tudom milyen mondat volt. Az, hogy, hogy nem értem, hogy ha, ha nem a Fidesz van mögötte, akkor őnek ez ér, miért, miért érdekes. De hát ez a dolog lényeg, hogy ő ezt nem érti, és erre jelen pillanatban nincs válasz. A nem értés a válaszerő. Ja, értem. de hát azt hittem, hogy ő megerősítette, vagy, vagy van valami ö, ö, válasz lehetősége De hát van olyan dolog, amikor valaki áltat valakit, és az, hogy valakit áltat, az a szóban benne van, sose fogja bevallani, vagy csak jóval később fogja bevallani, hogy ő valójában áltatott valakit, miközben nem gondolta komolyan. Hát akkor lehet, hogy jól értékelem, igen. Én erre nem tudok válaszolni. Jó reggelt. Ez, ez nem ugyanaz a kör. Lólábügyben szeretnék most még valamit. Nem tudom, láttam-e valaha gatyán óriás plakágyát? most láttam egyet. Láttam. Tehát elég régen dolgozom értékesítés és marketing területen. Hát ezen az óriás plakáton van egy fénykép, egy többé-kevésbé ismeretlen ember fényképe, van egy QR-kód, meg amire emlékszem, egy nyomja meg a gombot felirat. ezzel elérni bármit lehetetlen. Ez egy tevékenység. Ez egy kamu. Úgyhogy ezt a... Gatján Gyögy komoly ember? Hát mint üzletember komoly Oké, okay. mint lehet. üzletember komoly. Hogy létezik, hogy egy üzletember Óriás plakátok garmadjáival csinál magából kamut. Hát van egy alkú, valamiféle alkú valahol valakikkel. Tehát ott ülnek, Erikség. megalkotják a völner kamut, megalkotják a városházak kamut, megalkotják a gatyán kamut. Honnan fogjuk tudni, Tibor, bizonyos idő után, hogy mi kamu és mi nem? Hát soha nem tudjuk, hogy mi kamu esik. Jó, de most a... hirtelen egy kicsit több lett a kamuból, mint amennyi korábban Igen. volt, vagy legalábbis többnek tűnik. Na, nagyobb méretűek a kamuk. De ez miért nőnek most, az... a, most valahogy a, a, a, a flóra és a fauna jobban kedveznek, vagy most a hidegben jobban tudnak nőni a kamuk? Vagy eljött a kamuk ideje? Ez hát jól is szól. A kamuk ideje, ez, ez, ez egy ilyen filmcím. Maga a kamu egyébként itt szóként át is alakult, tehát teljesen értelmetlen szóvá válik, olyan, mint amikor sokszor mondom az, hogy gyümölcs. Gyerekkorban sokszor mondtam, hogy gyümölcs, és teljesen elbesztette a szó az értelmét. 061 712 42. Annyiban jó, hogy jön ez a karácsony, hogy meg ez a jövő hét, hogy kírtja ezeket a gondolatokat. Nem állunk jól jelentkezés ügyben, ami egyfelől gond, másfelől meg öröm, mert akkor kevesebbet fogok a jövő héten dolgozni. Azt is megértem, hogy én nem jönnek be Miért is akarnának bejönni. Lehet én akarnak bejönni. Jó legőt! Én nem akarok okosnak látszani, én nem is vagyok az, de szerintem azért ez látható, hogy miért kamu. Hát van egy helyzet, van egy COVID, van egy gazdasági válság, amire egyelőre megoldás javaslata sincs a kormányzatnak. Arra nagyon jó a kamu, hogy ebben valamit helyette csináljanak. Hát ez, ezt hívják kamunak. Én ezt értem, de a kamu csak akkor működik, hogyha nincs leleplezve. Ezek szerint ez egy olyan ország, amely úgy tud következmények nélkül lenne, hogy a kamura se jönnek rá az emberek. Kicsit le vagyunk nézve. És ne felejtsük egy-kör egymást. Matolcsi telefonszám, Gassberger telefonszám. Nem tudja, ezek az emberek feltétlenül akarnának velem beszélgetni. Nulla 61-712-42 először. Most a eszembe, hogy meg akartam kérdezni, hogy de miért kérte a gyurcsányt arra, hogy ne szerepeljen, de elfelejtettem. Fáradok. Megvannak az új adatok. A beoltottak száma 6.192.253, közülük 5.900.371 már a második oltását is megkapta. 3.14.936 fő a harmadik oltást is felvette. 3.575 új fertőzöttet igazoltak, gondoljanak bele, korábban 15.000 volt a tegnapi adattalán ugye három napra, most 3575, hogy ez hogy és miképp hullámzik, ember nem érti, én legalábbis biztos, hogy nem. Elhúnyt 195 többségében idős és krónikus beteg, 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 563-en vannak lélegeztetőgépen. 061-712-42 másodszor. Keresek valami zárózenét. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez az utolsó, akkor holnap hat után, de még hét előtt találkozunk. Egyelőre veszélyfenyegeti a jövőheti csütörtöki és pénteki adást. Pénteken tájkoztatom Önöket a végeredményről. További felhívással valószínűleg már nem élek. Nem voltam megbizonyosodva, hogy ez egy jó ötlet, de eszembe jutott. Galsberger, Matorcsi telefonszem. Bárki, aki eddig még sohasem vagy csak nagyon ritkán. Nulla hat egy senki többet. Egyérzem magamat, mint aki így sárba lépett, és a cipője az darabja 30 vagy 35 deka a sár, ami rajta van, az megy 5 kg. összesen 10, attól fárad el az ember, nem a cipőjétől. Lerázom, másnapra ismét rákerül. kerül. Kísérnek még néhány telefonnal vagy. akár le is vettem a fejhallgatót. A szerelem mindent legyőz, kiderült, hogy randíznak ki az oltat... oltottak az oltatlanokkal. A válságos állapotban lévő csollány szilveszternek üzent egy műtüdős eljáráson átesett nővér. Vajon találkoznak-e oltottak oltatlanokkal? Ezt például még soha nem jutott az eszembe. A migráció, az atomenergia és a jogállamiság volt a v -népus, Franciaország csúsz fő témáit. A magyar ellenzék megtalálta a közös nevezőt Emmanuel macron -nal. A 83 milliós kenőpénz után kétszer is kaphat végkielégítést Völner. Pál mongol diákokkal trükközhetett egy egyháziskola. Völner utódát kérdezték Völnerről a parlamentben. A választások előtt már nem veszi meg az állama felé egy repteret. Győr nem engedett, a távhű válság tovább húzódik. Nem létező kerékpárút átadásáról számolja be a fideszes képviselő. Beoltott magyarok szabadon utazhatnak a Szesel-szigetekre. Itt vannak a részletök, miről is szól a Fideszes Völner Pál korrupciós ügye, mennyi pénzt vett át az autója mellett állva. Na igen. Az ünnepek előzúgták ki Karácsony Gergelyék a két gyerekes férfi, megérkezett az első vakcinaszállítmány az 5-11 éves gyerekek oltásához. Kejfeje acsi minden, amit tudni kell, vagy érdemes. Ennyit a lezsicsökkentésről, átadta a sosem volt kerékpárutat az avatóbajnok, úgyik a negyedik hullám, megérkezett az Omikron. Még nem kaptam választ, de holnap elvileg 8-tól Várnai László 840 től Dalia László. A jövő hét programja érdekében még tehetnek névtelefonszám: döröpontfialajanoskokat, gmail.com, aki el akar jönni ide a helyszínre. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott is. Hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. Ha utolsó volt, akkor viszont hallásra. döröpontfialajanoskokat, gmail.com.